والحمد لله رب العالمين ترشی و درس کې اهدن الصراط المستقيم زمون سبقه الصراط المستقيم ګنې مانی منکړی وی سیرات مستقیم توحید تم وئی دیو الله عبادت تا سیرات مستقیم پیغمبر تابیداری تم وئی سیرات مستقیم قران تم وئی نو بهترا مان دادا سراط المستقیم نوبدیځه کی مراد قرآنی کریم قرآن ده دا مطلب موږ چې بموست کې پهار رکعت کې وایو اهدن الصراط المستقیم کلک کې موږ پنه غلارا د قران زرات مستقیم نه مراد پدیږي کې قرآن شو منګ الله ته سوال کوو دعا کوو دا الله نه دا قرآن د زده کړې دا قرآن د په هې د قرآن د اورېدو دا قرآن د عمل دا قرآن د تبلیغ ما کي تدقورولو د بیانولو دا دعاء کو مونګه مونګه ټول دا وایو خصو زارې چې مونګه سراط مستقیم په جندل نه نه چې د مستقیم مستقيم ستوي سراط مستقیم قران ته وي دا الله کتاب ته وي مستمر زبردست دعا له يمن گذار په موږ کې مال دولت اولاد بچي دانګوادي بس دا الله نه اقیمتي سوال کوي دلاله ناغه قیمتي سيز غواړي چې سراط مستقیم ده او سراط مستقیم ولې کېږي قران ته چې هغه زمونږ استادو د کور په تاکونو کې پرود ده بارر مل ته پس ایدت لو ضرورت نه شته چې یارتهدی یاارت ته بتلله غواړي او دا راې مستقیم مداره دی نه را غواړي یا به مااررکټ تتلله غواړي ځان ل چې ته به پیس واخلو نو نه هر مسلمان که وګورې که امیر دی که غریب دی مالدار دی او که غریب دی هر چا کرے داسې راځي مستقیم د قیمتي خزانه د مال او د دولت نه د پیسو نه د کالونو د جیدا دورو د هر څه نه قیمتي ځکه الله کتاب دې قران دې هر چا کرے پرو دې او زه به تاسو ته د مالدارو کرا مشکل ده چې دا, چی دا غریبانانو که به اکثرري د غریباناندي خوشحاله شي چغا سر خزانه خو زه کرا پر ته ده مونږ بیاې خلکو ته کړږو بلکې مونږ ته به خلق خلک کړېږي توسید د خورران ته نچ که نه داله دی کتاب تهناچې نو خوشحاله شي په دی باندې بله ملائک تاسو ته کډیږي پرشتي د باندې فخر کوي زره بختور خلک دادي ملائک په دې دنیا کې څوبر خلک پاتې کیږي ډیرو کالو والا ډیرو جوړو والا ډیرو پیسو والا بنگلو والا دولتمن لیکن ملائک غې نه ککه کوي پرو نه په غیبان دی ملیک چې خوششاراليږ او کيږي چې خلک خوم دغه دي کمم خلک چا سره چې سراتې مستقین دی چا سره چې د الله کتاب دی سووک چې د الله دی کتاب د پاه را غړ شوي دي دا سر خلک دي او را منگل پدیبانی دا اللہ شکر ادا کول پکار دی لگ نو دیر دیر شکری ادا کول پکار دی جی اللہ شکر دے ماتا دیاغ دولت نصیب کو چیزا و زمان سر قبر تمزی شو د دنیا دولت پیسے جوڑے جامع کالي پٹی کورونا د بهپاتې اولاد اولا بچيبلوان د بپاتې ما سره بهغه راې مستقیم دي چې د الله کتاب دی دا د او قیمتتی دی بتا به تا بچ کوي مال شي بچ کولی لن توغنیان همم اموالوغم وله اولا نا نا نا نا من الله شیعه سوره ال عمران کې الله وي هیڅ ري نشي بچ کوله تاسو الله دا عذاب نه مال نه دولت نه اولاد نه بچي ته د شي بچ کوله هغه قیمتي د الله مون کې نه وليو تقسیمی گی خواب بلتا جس امر بیان دا قرآن کی گی نداگ دا قیمتی خزانی نروز آنا تاپتا مالغلری میلائوی گی اشرفی دا تا ملائوی گی د دا تا ملائوی, ملائوی گی اخیار قضب آگئی شغخ پل جولی دگ کی جرہ جرہ ما پیرا تے مستقیم اوریدو دا پارا. دا قرآن دا اوریدو دا پارا. خفت توجو سر بغب کیدم. چی دا سوئی. دا اللہ کتاب ما تسوئی. اللہ ما تسوئی. جیسی و اوریدل. دا اوریدو سر با. دا اللہ سر اللوزو کی. و آدبو کی. چې دا با پدی عمل کوم. کورت با زمد. بل ځان کې خپللو بهجوکې خپل کورله کې دله د کتاب غ می نه به غ په زړونو کیاچوم چو ګوره دومره ل قییمتی خزانانهته را مستقیم زمونږ په کورې د څومره وخت نه پر ته ده او ګور مونکې خبر نه و د خو ډیره ل قیمتتی خزانانه ده راضې چې دا, دا زدهکوو رازې چې دا واورو او دې مطابق خپل عقیده او خپل عمل جوړ کو. بیا ځات یې مخکې چې کوم خبر کوم خط توجه سره د حق کې دی. یاد ساتي او دنیا کې چې دا چا سره مال او دولت دي نو دا هلو د اقوانو نه ځان ساتي کنه پزرل کی یه را پرتی پزرل کی یه را پرتی چرد سوک میلوٹ نکی زمان دا مال وان اخلی زمان پیسی وان اخلی اڈاکوانو نئے اریگی نسفرات مستقیم چی کم دے د دا دیم ډاکوان شته د دا دیم دشمنان شته هغه په جنې هغه په جنې کریم چې الله تعالی کل ختمای کله چې قرآني کریم سر اوره شي نو په شوو منگو ایو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانا غوارم پا اللہ سرام من الشیطان الرجیم ده شیطان رٹلی شوی نام قرآن امتی شورو کهو نمگا پانا وقتا جی اللہ ده شیطان نمی تکی شیطان نمی بچ کی. چېیکه قآ ختمږي په اخیر کوئ منل من نه تیون ن یا الله قآ ختمږيقرران مې سر ته وورسه نوسزمات و قسممه دشمنان پیدا شو په دنیا کې بس تا و قسممه دشمنانې منل جین نهتیون ن د پیانو نوم د انسانانو نومشیطان پیانو کې چې کوم شیطان دي اوبه دی معنی کې د قران نو ون ناس او په انسانانو کې به دی معنی کوي انسانانو کې څوک کی پهلوانو کې بسوک پیدا شي رشتہدارانو کې ړوونو کې بلار بووي مور بووي نبا دې قران لا نبا اوره قران نبا ځکه قران ورو کاوټو نبا پیدا کی نیچه قرآن ختماؤنو باخر کی ہوئی بین الجنت و الناس یا اللہ استاد عظیم کتاب ویم دامی سر تورا سو بیائی در سر نشروکوم و یا اللہ دا دی دو قسم خلکو نمی وساطی دا دی دو قسم دو قسم دشمنانو نمی وساطی نکه دا دی دشمنان دیر دی سمر چه خدانه قیمتی ن دمره داکوان خطرناکی دومره دغلي دشمنان خطرناکي خبره پويږي کنه قرآن د یو قیمتي خزانه ده راست راه مستقيم اند دي دشمن ابليس ته ابته قرآن ته نپريدي استاد اخيره چيزو درس لبه ز په اساني سره راشم قرآن لبه ز په اساني سره راشم نه اته نه پريدي ذکا قوخ ویلو ابلیس شیطان اللہ پاک چکل دے تے جنت نرا باہر کو تے جنت نرا چھوڑو دے قبر او کلام وی اللہ تے جنت تے خودی زرا اوستم تے جنت تے زرا او چھوڑلم ددی ادم علیہ السلام کو جواب دی جتا دے پیدا کو او دی دی پما با نے غورا کو ز به اولاد اولا ز به د د بهج بهګمراکم څنګه دیماکم دشیطان اب را او کلوره د عراګورې حیران به شخه ما او تاج په موس کې دا الله نه څخ شیطانم شیطان هم عاق یادکرلی او کې د خ خبره توجو سره غ کېږدي ما او تاسو موږ کې د الله نه څوړو وای اهدیناس صراط المستقیم د دې دغه نه اهدیناس صراط المستقیم یا الله مال الصراط المستقیم راکی یا الله په صراط مستقیم باندې مکلک کی او صراط المستقیم څه ته وای قران ته وای جنا سورۃ আরাفو ګوري آیت نمبر 16 واړه تم الله دې په قران منکو کوي حیران بشه حیران ایت نمبر 16 سورت یٰاراف اتمہ سی پارہ قالا بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا قالا بِمَا أَغْوَيْتَنِي وئی شیطان وئی ابلیس چکل الله دې د جنت ترابار کو څه وئی فبِمَا أَغْوَيْتَنِي فسبب ددي فوجه ددي كتاز غمراء كلم، ذو خود معروم كلم، ذو خود زليل و رسواء كلم، وذو بوستكو ما، لأقعدن لهم صراط وقل مستقيم، خام خواب زد كنما، داده عدم علی السلام اولادتا، خام خواب زبا پلارو کی كنم، ددي عدم علی السلام اولادتا، صراط مستقیم تا غنی غلارم اگر ترات مستقیم نه به من کوم اغي تبه نه پردم الله یل شیطان بل سیاذ نکله خامو زیاد نکو روزه یاد نکلا حج یاد نکو زکات یاد نکو نور اعمال یاد نکلل شیطان ص کوم ز به د سرراتې مستقیم ل نه کوم سرراتې مستقیمغ قیمتتی سی ای چې ما اوط په موسک بهر رګات کې دا لا نه غواړو نوشیطانو مغيات کوشیطانو مغیت کو لا اقلو دن نه لغم سررات ول مستقیم په کولا غګنو وغو اوور دقرآ نه چې نن د اوس وای خیرات خیررات دی د په کور کې و بیا د خپې دی خوو ځای و چې کم کم زیونو کې دا درسونه وورېزی کېږي پهې موبایل باندې زنان اوي غیب هم داې ل کوي یاره و جببه خبره ده وي خلکو ته ناګې مو کو دی دا خلککو و یاره درس نه نه را ځي چې دا بهسه ووجي وا دا ووجه ذکر ځ دا. کړي ده چېبلې لا اق د نه لغم بلی سو شیطان ووي زبو ته لارهېنایم زبو ته مخیتننایم مخېدا وګوري سممهله آتی نهومله آتییان نهوم بیا بخام مخاره زمدي ته من بې یم د مخې غااړي د مخې نهبو ته او د طرف نهبو تهوللاړیم مخې نه شاتم شیطان ولړله وان ايمانهم او خی ترپ تم ولړله وان شمایلهم او د غس ترپ نو وې راځم نو غس ترپ تم شیطان ولړله بللاره شته مخ ته مولړله شاتم ولړله خی ترپ تم ولړله غس ترپ تم ولړله دارا پریدي ير وې د ځنا نه ناراضي د خلک وی ولې ناراضي و ادا د نن څوار لس څوار لس 300 او قال مخکي الله دي او بیا دا غینه په زرګونه کاله مخکي شیطان ویلو یالا زما بنور تقدر نه ده تار نه والا تر مقام پورې بل تقدر به زما نه زما به صرف دقه کاریږي خلک به د استرات مستقيم له منکو اوه اوه او او. ماشوم وي دا سبق نه پټشو دا ولي سبق نه شو چې ته ببل طرف لاړ دا, دا ولي دا شیطان ویل دي زبنه پرېدم دمګ دا دالته وي وي سبق نه نه دي نو و اعوذ بالله تفوق لا حول ولا قوه الا دا ذا تفوق شیطان غډر غډ دشمن دې دمنګه نه یاد ساتي په دې خفقې کې مو چې قرآن له خلق ناراضي درسن ځا ځکه ناراضي چې البته شیطان نه راپري دي ها دچې کې مې راغله دي شکر او باسي چې الله شکر دې یا الله شکر دې چې مونږ راغلو وله دا چې کوم راغلي دې دینه ته پوصوکا شیطان په لړ کې سمره وستو سي چوري شیطان په تنې شته درسته او کني شته نا خدانه جوړه ده او دې شینن درسته نه هي چه دنن به چټي وکو بل پیر ل وک خیر لاله شم نن می تیا تخغوند کې نه ده او درسته لنی شمتله دا اوس توسی پهړې څوکه چېشیطانه چې الله اکبر هغ ما نه کوي که نه نه را پرې نو یاد سا سراتې مستقیم چې مونږ وواایو پهمون کې د المستقیم او مستقیم اوشیطان هم بلته یاد نقلل شیطانهم دنن زرګونه کړه مخکې سویلو چې د خلک د سنمنه کوم د straight مستقيم نه مرګ او الله مونږ ته په قران کې ویلي چې ای زما بنديانو ځمانه په موږ کې مستقیم مستقيم تاسو د دې د قدر نه څه خبري دې د قدر نه شیطان خبرو بولي اتر ال مو کنه علم و سره و فوه و سره وا هغه په توچی دی مسلمان کامیابی سرعت مستقیم که دا ولی و آوری زمان خویاندو میاندو که تا سوائی چی منگه تش منزونه کو شیطان سخ خوشحاله یوی بس سر خواسم سرعت مستقیم میشتا منزونه کوي روجی نیسی زکاتونه ورکی حیراتونه کوي حاج و عمره بکیم کهی خو شیطان خوشحاله ده چې د دې سرتورت مستقيم مېشه سرت مستقيم څه ده وي قران ته وي د شيطان خوشاله دی یو هغه اصل شیخو می تاغت دې دا اصل هغه اصل هیڅ شي کم ده قیمتي شي کم ده دا غیره مې محروب کړی دا غم خوشالي یې رویاچې لګیا ده هندوستره الله خپله هغه زنانا چه قرآن تا ناستیه خوشحالشه ای او خپل نورې زنانا مسلمانانی خبر کې چې خوری غرکی گی ننمی پا درس کی واوری دو ابو چه صدی واوری نن ویا ننمی پا درس کی واوری دو منگ چه پدیمونس کی وایو اهدن سرات المستقیم با ننمی زرگون کال مخی شیطان ویلو چه یا اللہ زبا خلق ده سرات مستقیم ته سرات مستقیم پی جنی نا ابو سر را ته مستقیم مستقیم په دل ته زمون اونړ ک او سړی پاتې دا دغه نوم دی نو نور حتته پته نهشتې الله د بخه سر را ته مستقیم د ته یاد دوه سر مستقیم چې دی دا نه غلارې ته وي او نه غلاه به تا ته میلاېږي پهقرآ سرهقرآې کریم کې الله په خپل کتاب کې وي دي چې دا قرآ وکیف تکفرون بالله وانتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله بیا مخسوی فقد هدی الى صراط مستقيم چاته چې قران نصیب شو چاته چې پیغمبر سنت نصیب شول دا انسان په صراط مستقيم روان شو بل دې کې الله وی چې دا صراط مستقيم چې دا قران دی ناغه زنامته وایا په خوره صراط مستقيم هغه دې پوری په تخ کې دی بوهجو دې د خلق قران وای وای نن کنه د دې خو 120 نمونه دي د دې قران تر د قیونو م نه دي چې ما او تا او توای قران دې سنومونه دي, دي. سو نمونه دي او وای 120 نمونه کینن مونږ تطبته ولګې چې د دینوم څه ده سره دې مستقيم ده ابو چې او له یوټیوب شوم غرق شوم دا خو مان نن و اوریدو زه خبر نوم وای غرکیږي مخ کې نورم غرکیږي تو کما وای راشه قران لراشه بیا ورته وې او ګورا شیطان بل څه نو یاد کړی شیطانم اغا قیمتي څه یاد کړو چې الله زب خلق منا کوم د ثنا سرته مستقيم نه به منا کوم او ما او تا په هر رکعت کې لاوېې زما بندیانو اللہ وی اللہ وی نو سرته مستقيم می ډیر خوخته زم الله وي الله وي زما په خپل اخوخته نو الله وي زو د غوړم چې تاسو زمانه دغه وغوړی لیکن نن د خلکو خوخ نه دي سرته مستقيم نن د خلکو خوخه نا ده ده خلقو سخوخ دی ده خلقو بز اقا ده شیطان تابیداری از اللہ ده کتاب نا لره والے قوبونا قضل ٹیم ځای کول باس ده خلقو خوخ دی الله ازم ده طولو پا حال رحمو کی دیر بدحال لے دیر بدحال لے نوما تاسو ووې د سراط مستقيم دشمنان د وختم دي شيطانان او انسانان پریان او انسانان نوګوره او سورته اراض کی یاد کو هغه پریان شیطانان نوث په سورته حامیم سجده وګوري سورته حامیم سجده سلی رشتا مسی پارا دا اللہ دے پا قرآن منقوه کی حامیم السجدہ سلی رشتا مسی پارا دا آیت نمبر چپ بیس بنت وزد قرآن نم باقی داواغت خان وقال الذین کفرون او و کسان کفر ووجي کافران دی لا تتسولې حاضل قرران غګ میک دیلی قآ تمام لا تتسو غږ میک دیلی حاضل قرآ دی قآتهام قآ نه مځبلېر خلک دي که نه تا به د قآنم نه کوي نه بهې قآ له یو جوړي ما به درس کوو دوی جوړی خپل خځه توې وی وکړه لاړی د دې مولا درس لا زه وته طلاق وکم ته تیږه دې بنده قران لازم ته څه ډم توب له خونه زموینه بس ما به لاغه کړی اځنه نه مان کړل د قران نه الله رب العزت خدا سي ذات دې چی اگر ترتم خپل کتاب دشمن نه دږي کال با دغه جوړی خپل خځه له طلاق ورکله او انتقام چه الله اخلی والله عزيز ذنتقام الله دې دا کتاب نه کول دا خو د کفارو کارو وقال الذين كفروا ويا كسان کفرو شي كافران دي لا تسمعوا لهذا القران وګمه دې دې قران تام والغو فيه او غوغا کوي په دی کې شور کوي قران ویلې کېږي نو یې شور کوي دا چوي کافرانو وي نبی علیہ السلام با چی کل قرآن وی کافرانو با شور جوڑ گو دیده دی پارا چی دی پیغمبر دا اواز دا باوش یا دی غلش ولغو پیهی شور کوئی پا دیکی لعلکم تغلبون دیده پارا چی تا تزو غلبو ممین نمخی اللہ سوئی فلن زیقن اللذین کفرو خامقا با وسکو منگا آخن کتا کفرو جده الله د کتاب دشمنان دی کافران دی عذابا شدید عذاب تخت له زه څخ ذا ورکم او ولې دله کتاب سره دشمني نه خو د الله سره دشمنې ده اعذا بشهدي دا ذاافڅخ وله نزی نه هم او خاامه قابل به منګه بد له وکوديله س الله ډیرهناکارهغ کاو یا عملون چې دي به کول کم عملو کتاب سره چې کم زیاتی کو په خدا و چې خورآ او ریلی و لیکن دله د کتاب سره دشمننی وکلا للا رب العزت الله یذبول الطق عذاب ورکم مخ کی بیا ایت نمبر 28 29 کی بیا مخ کی نورم راضی القران نو دشمنان و قسمدی شیطان مدیم نہ کړي او په انسانانو کې جکم شیطانی او مدیم نہ کړي چې نبځه قران لا او حال د چې قران کې الله مونږ ته ویل دي سوره اعراف نمبر دو نمبر 204 الله ثمره مظلوم کتاب دې باندې قرآن باندې چړې وړخه پشي چې په دنیا کې زاسې خلک هم شته چې د قرآن نه خلق نه کوي ناول نه دشمنی سوق دي شیطان ابلیس او بل دشمن هغه به انسان شو چې د شیطان په لمسه ګراغه خلک د قرآن نه نه کوي مونږ تعالی څه ویلي دي آیت نمبر چار نحن سيبارا سورة عراف وإذا قرأ القرآن يخلقو كل شي قرآن وله كي, كي فستمعو له فتوجو سراو تغوى كي دهين وخاموشي سراو تغوى كي دهين در زرل فغو گنو وصرا در زرل فغو گنو ورطا متوجه شين وعنسي توچب شين بالطرف سا خيال ما كوي لعلكم دید پاراج په پتاوته باندې را وکړي شي الله په قران کې وی فاستمیعو له او کافرانو وی لا تسمعو کافرانو وی لا تسمعو قران ما وری او الله وی وای وری دا مقابله دی دا چا کوي دا غوډه دا الله سره مقابله کوي الله سوي فاستمیعو ای زما بنديانو قران ووري کافرانو وی لا تسمعو ما وای دا مقابله ده چا سره شوا دا دا الله سره شوا اجل الله سره تو مقابله کین الله و ذالک جزاء اعداء الله نار دا سزا ده دا خلکو ته جهنم سزا ده چې کوم خلک دا, دا. دا الله دی کتاب نه مننه کړي دا الله کتاب دا سرات مستقیم ده نو پدې دا الله شکر دا کول بکر د چې الله شکر ده سرات مستقیم دې مونږ ته نصیب کو نور مسلمانانو زنانو ته به وایو چې خوري ته په موږ کی و اهدنت صراط المستقیم لېمونږ پ غلاه د قرآ د نه سررات تر مستقیم یا الله ما ته سرراتې مستقیم نهتیب کې یا الله په سرراتې مستقیم مې کلکه او مضبوطه کې نهتهوي که نه مصرې مستقیم پیژې دا و دا ی عقيمتتی خزانه ده سرې مستقیم قرران ته او دد سرې مستقیم سره اوله دشمننی چاګړ وه بلز کړ شیطان کړي هغویلو چې زه به خلک د دی نه کوم زب نه پردم زب دی ته نه پردمم نو پهې باندې که پهګېل نه دي به کار پهې باندې تعاج په کار دی چو وګوره ګاون کې سومره ځ نهپاتې کې هو هغه کتاب نه محروم دي شیطان به من کړي شیطان موتر رو کار جوړ شوي او شماویللو چې دوه قسمه دي چیتاناندو کیس مدي د پيريانو نو دي انسانانو نو الله ربو ل عزت پتا س طول رحم کړله د الله نه بار بار <خخ> بار بار د الله نه غواړي د الله نه سوال کوي د استقامت دعاګاني کوي او د الله شکرم ادا کوي ان شکرتم لازيدنکم الله وی کځما په لګ نعمت دی ډیر شکر ویستو زبدل ډیر ډیر درکم ډیر ډیر بده درکم د الله په نعمتو کې او نعمت قرانم ده چله خپل کتاب تمونکې نه ولو الله زمونکې د دین چره نه جوړا کوي او ترمرګه پر دې الله د قران خدمت مونږ طول ته نصیب کړي د قران په ها د قران علم د الله مونږ تا مشرانو تا کشرانو تا دی بچو دا دا دا دا. ندی ندی دی دا دا تا زمګي شاګردانو تا کا نارینه دي زنانه دي الکان دي جنکی دي الله دې ټول کامیاب کړي الله دې ټول په صراط مستقيم روان کړي او الله دې ټول ته صراط مستقيم نصیب کړي او ترمرګر پوری دی الله پاک د سراتی مستقيم خدمت منکولو ته نصیب کی واخر داوال الحمدلله رب العالمین